Gaito, ingurumen aldetik, TTIP eta Zetak eragingo dituzte kalte gehienak e, transgeniko eta fracking eta area bituminosoen aldetik e, etorriko ditzaiguke. E, dakigunez, TTIP-a estatu batuekin sinatuko du e, Europar batasunak, eta zeta berriz, e, Kanadarekin. E, estatu batuak, ba, dakigu, estatu batuek e, kiolo kiotoko e, itxarmena ezutela sinatu, horrekin ez? nahiko ikusten dugu, ez? haien arauak ingurumena babesteko eta ba, ba, aulagoak dira, e, baimen gehiago ematen dieten di, di asko gutzatzen duten enpresei eta europar gutxigo eta honekin, itzer hauekin hori gaindituko zuten eta izango zuten ba, transgenikoki e, sortutako helikadurak ba, eta hemen saltzen eta baita ere ba, orain arte hemen debekatutak daude oso kalitate txarreko petrolioak eta gaza ere bai ba, importatzen, ez? E, e, Kanadaan beste aldetik, ba, areabitu minosetatik lortutako e, petroleoa, us, ustiatzen dute, eta bai hau, eta bai frakinak, ez, estatu batuetan sekulako triskantza suertatzen ari da, inguru, inguru menean, baina baita ere gizartean, ez, ziren azken finean, hauek egiten ari direla da, ba, ustiapenekin, En, ur toksikoak e, frakineen adibidez ba, bosteun kimikoetatik gora erabiltzen dira ez, en, gaza eta ateratzeko kutsatutako ba, ur guztiak akuifero eta erreketan nastutzen dira, izurketa pila e, sortatzen ari dira ere eta honek suposatzen du ba, ura ura kutsatzen ari dela, eta honekin ingurumena kutsatzen da, baina hau ere da gizartean, gizakiek e, kontsumitzen duten ura, eta baita ere, ba, abereak eta, ez? Be Beraz, zera guztia kutsatu kutsatuta dago, ez? Esan behar dugu, ba, adibidez, pensilogalian, e, frakinen bidez, kaltetuak direnak, ba, hogei mila, e, e, baino hogeiago direla, eta estatu batuetan eta, forbesen arabera, ba, amabos, milioi direla kaltetuak, ez? E, esango dugu, ba, saiatu direla, petrolio hau hemen e, jadanik saiatzen, eta muskiz izango zen hemen berfinduko duten tokia eta eta zer esan dezakegu hau oso kalitate txarrekoa dela klimaldak eta areagotuko lukela zeren oso, e bueno, alde batetik guztiapenean metanopia e, askatzen dute atmosferan ez? E, orain ere ezaguna da NASAk aurkitu du airean, ez, guztiapen e, e, e, kokatzen den leuan lau mila kilometro e, koarrato e, area edo metanoz beteta dagoela, ez eta metanoa da ale, aldaketa klimatika klimatikoan e, sortzen duen gaz potenan, E bestaldetik hemen bifindatzerakoan eta erabiltzerakoan e, sekulako kutsaduralde batetik eta gero ba, aldaketa klimatikoa e, ba, sur, e, sortuko genukela ez. Esan behar dugu gaur egun Estatu batuetan eta Iparraamerikan dago ingurumen erresistenzia ondiena standin roken, rokekoa dela lakotan eta hau da Keystone XL olio bidea gelditzeko Keystone olio bidea e, guztionekin harremanian dago, lotuta zeren, Kanadatik area bituminosotatik ustiatzen den petrolioa garraiuko luke eta pasako zen Lakota, lakota herriaren e, babes, babes ere mutik, ez? Horregatik, ahileko posatzen honen e, kontra daude, eta horregatik daude erresistentzia. Zer esan behar dugu? Guk, a, tete, eta zeta bezalako itzarmanain kontra gaudela. Guri itzarmana argi dago. Da, herri hauekin, lakota herriekin, Eta hor, erresistenzian dauden guztiekin, ekintzak eta burutzen ari direnik ekintzaile guztiekin, protestan dauden e, guztikin. Eta, eta horretan karaituko dugu horregatik ere TTIP ZRS.